Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu saibire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Slavă-ți, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă-ți, slava și Fiului și Sfântului Lui, și acum și pururea și-n vecii-n este, Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, cu Preacuvioasă, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate maicii sale, cu ale Sfântului marului Gheorghe, purtătorul de biruințe, și ale Sfinte cuvioase și mult milosivii macii noastre, Parascheva, o crotitori, catedrale acesteia, cu rugăciunile celui dintr-un Sfinț Părintele nostru, Maxim Mărturisitorul, a cărui Sfântă Pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și drepților Dumnezești Părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,